السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا والليه النشور وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وضعت اسلام Nashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuhisha baada ya kuwa tulikuwa tumekufa na haya ni katika yale mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa ruzuku au jawaki kuwa na uhai baada ya kuwa wewe ulikuwa katika hali ya umauti au baina kwani kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwani ni wangapi ambao labda walikuwa au majumbani dogi umetangulia bele za hapo kwani kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia uhai asubuhi hii umeweza kuja kutekeleza hisala ya faradh ni neema sana Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia pia kuja hapa msikitini na kuyafanya haya ambayo tunayoyafanya ni taufiki ya Allah Subhanahu wa ta'ala na watu wa sasahivi wamelala majumbani mao hata wafikirii kama kuna jambo kama hili la kuchekelezwa la faradhi kwa mshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala na waombee dua wale ambao hawakupata neema kama hii tunaeendelea e, kutaja aqida ahli sunnati wal jamaa ili aqida ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala tulisema e, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo astahiki kuabudiwa na Allah yeye ndiyo muumbaji na kadhalika kisha kakomea katika nukta ya kwamba wa anna hu ala al istawa na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelingana katika arshi yake amelingana katika nini arshi yake istiwaan yaliku bi'azamatih wa jalalihi kulingana ambako kunaambatana na utukufu wake kama vile tulivyosema al-Imamu Malik rahimahullah ta'ala asema al-istiwa' ma'lum ma wal kayfiyatu majhula wasu'alun anha bid'ah istiwa an kitum ma'lum ma na namna yake ni imefitika ni kitu ambacho hakijulikani kwa mwanadamu kisha kuuliza hiyo istiwa ya Allah iko vipi hilo ni jambo la kibida na wala haitakikani kuleta katika kichatapo ukafikiria Allah katika ile arshi yake amestawi kadha au amelingana kadha ni makosa hayo kuna amin ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ala arshihi Arrahmanu ala al-arshi istawa qala hayo yalivokuja ndani ya Qur'an Istiwa'un yaliko bi'azamati kule kulingana ambako kunaambatana na utukufu wake siwa ambao inaambatana na utukufu wake wa ma'uluhu al-mutlaq wa fawqiyyatihi pamoja na ule ujua wake ambao hauna mipaka fa ilmuhu muhitun bidhawahir walbawaatil elimu yake imezunguka mambo ya dhahir na mambo yaliyofichika inshallah subhanahu wa ajua mambo ya dhahir na mambo ambayo yamefichika ma annahu hunaka bil'a'la pamoja na kwamba Allah yuko juu lakini anajua kinachoendelea sehemu yoyote wakati wowote Mahala popote Allah ajua hilo kwa sababu elimu yake imezunguka kila kitu iwe ni cha dhahiri na iwe ni nini ni cha basi wal'alamil al al-'ulwi -al wa na ulimwengu wa juu na ulimwengu wa chini sehemu zote imani mbinguni ni ardhini baharini wapi Allah subhanahu wa ta'ala elimu yake imezunguka pande zote hizi kwa hiyo usije wewe ukawa Wajificha sehemu au wafanya jambo Kukifikiria kwamba Allah hana habari na. Allah ana habari na jambo lolote linalotendeka katika nini katika ulimwengu wa huwa ma'al ibadi bi'ilmihi na Allah yuko pamoja na waja wake kwa ilmu yake. Tulisema ya kwamba kuna fikra ya watu kusema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko popote na waja wake. Yaani kuna fikra kama hii. Ndiyo twasema yuko popote na waja wake kwa ilmu yake. Na uoni wake ni kwamba ye hey, yuko huko lakini anajua wewe uko hapa msikitini sahi umechekeleza ibada -ibad ya salati fajr au uko wapi au uko wapi na anakuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huwa ma'al ibad bi'ilmihi. Yuko pamoja na wajawake kwa elimu yake. Ya'lamu jami'a ahwalihi. Ajua zile hali zote za wajawake Allah azza wa jalla. Ukifikiria okay, kwamba Allah ajui hali yako anaijua kikamilifu kisha wa huwa alqareebul al mujibu naye yupo karibu na pia vile vile anajibu yale maombi ambayo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wa itha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'watad da'i itha da'a Walikuja maswahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam Huyu Mola wetu abaidun nunanadih am qaribun nunajih jeye yuko mbali tumtige makelele kwa kumuita ya Allah ya Allah au yupo karibu tumnongoneze kwa sauti ndogo ndogo Dua ya hii ikasuka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakakapuuliza waja wangu kuhusu mimi basi karibu niko karibu kabisa na kujibu yale maombi yao ambayo wao wameniomba mi. kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala yupo karibu na anajibu maombi yetu na anajua hali zetu zote ambazo zinaendelea katika huli mwangu wa annahu alghaniyu na kwamba yeye ni mkwasi tajiri Allah subhanahu wa ta'ala bi dhatihi kwa dhati yake an jamii mahlukati kutokana na viumbe wake wote Allah ni mkwasi na wala yeyi haitajii kwa kiumbe yoyote Allah subhanahu wa ta'ala amejitosheleza na waja wala ana haja na ibada zetu kwamba tukifanya zaidi Tutamzidishia katika ufalme wake tuto yeye ni gani Allah subhanahu wa ta'ala kwa ametosheka na na viumbe wake wal kulli ilayhi muftakiruna fi ijadihim wa ijadi ma yahtajuna ilayhi fi jami'il awqat na wote waja wao wanamhitajiya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waja wote hakuna mtu atasemwa yeye hana haja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa akili yake itakuwa bado haijakamiliki kwa hiyo sote sisi tumhitaji Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ijadina katika kutuumba kachika kutuumba wa ijadi ma nahtajuhu ilayhi fi jami'i al -awakati. na kutuletea yale yote tunayohitaji kwa nyakati zote allah subhana huwa taala hakuna mtu atasema ye hey, ametosheka na mwenyezi mwenyezi Mungu subhana huwa taala kwa kutuumba yeye na tunamhitajia yeye kwa kutuumbia katika yale yote ambayo tunayohitaji kwao wa ala ghina wala ghina la احد عنه طرفه wala hakuna hata mtu mmoja atasema yeye hamhitaji Mwenyezi Mungu hata kwa kufunga macho unakufungua sote tunamhitajia Allah subhana wa ta'ala wahuwa raufur rahim -ra naye ndiye mwenye huruma rafa wa rahma kwa jawaki allah subhanahu wa ta'ala man arhamu min allah azza wa jalla minani ambaye anarehemu wajawake zaidi allah subhanahu wa ta'ala na asiihi tunamwasi tunamfanyia kila ambalo anaudhika nalo allah subhanahu wa ta'ala lakini ma'adhalika yarzuqu qariqaka anakupatia riziki yako ya siku una kula, unakula unalala unavaa unatembea wafanya yote لا لا نافع هذه الله سبحانه وتعالى حتى يقولوا كفيري الله سبحانه وتعالى ام رحموا نكumpati الله سبحانه وتعالى جل جلاله آه. الذي ما بالعباد من نعمه دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمه الا من الله فكونا كو وجه نعمه يو sawa ya kidini au ya kidunia au neema ya kuondoshewa yale mi bala au balaa katika hii dunia illa min Allah. Sipokuwa neema hii inatoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa ya kidini, alhamdulillah. Umejua Hiyo kubwa haya toka nani? Allah Subhanahu wa ta'ala. wa yidhiluma. Mwenyezi Allah jalla jalali kwa hiyo neema yoyote unayo katika huu limwengi ya kidini au ya kidunia yote yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala neema ya kuzuiliwa na mabalaa kwamba mabalaa yakupate hayo ni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anayoyafanya fa huwa aljalibul linni'am gayyin di analeta neema addafi'ul linqami ambaye anatuzuia na mabalaa anatukinga na mabalaa Allah jalla jalal wa min rahmatihi, na katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala annahu yanzilu kulla laylatin ila sama'id dunya katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala ateremka kila usiku katika hii mbinguni ya dunia Allah jalla jalal anateremka vipi hakuna kuuliza hilo swali Tunaamini ya kwamba Allah ateremka katika hii mbingu ya kwanza ya dunia. Kuteremka kuna kuambatana na nini? Na utukufu wake. Su'alu an hada bid'ah. Kaifa yanzi? Vipi anateremka? Hilo si swali la kuuliza. Hilo baki kwako wewe ni kuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala yanzil fi kuli lailatin ila sama'i dunia ila usiku ateremka katika nini katika eh, hii mbinguni ya duniani anafanya nini wakati huo yasta'ridu hajati alibad hina yabqa thuluthul layl alakhir ana taka zile haja za wajawali nani ana chochote nimtidie sasa hivi au nimpatie kwa wakati kama huu alafu mtu amelala na koroma anadai kwamba yeye ana mashida ana matabu katika huu limwengu wakati huo Allah Subhanahu wa Ta'ala ateremka na ataka umtajie zile haja zako si kwamba azijui anazijua lakini ataka uamke Umwombe, umnyenyekee ili aweze kukusaidia katika yale ambayo unayo unayoyataka wakati unapobakia thuluthul layl gawanya usiku mara tatu ule usiku wa mwisho ule ndo Allah Subhanahu wa Ta'ala ashuka katika wakati kama huo fa asema nini Allah Subhanahu wa Ta'ala la as'alu an ibadi ghairi simuulizi yoyote kuhusu waja wangu sitwa mimi mwenyewe nimeshuka nataka kuangalia nani yule ambaye ana haja yote ni msaidie katika hilo Manza aladhi يدعوني Faastajibu له. Ni nani ambaye ananiomba ni mwitikie maombi yake. Wakati mzuri sana huu Wawaja kuwa wao watamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Matatizo tunayo ni mengi, shida tunazo ni nyingi. Kwa nini tusimlilie Allah subhanahu wa ta'ala katika wakati kama huu? Yeye mwenyewe ushuka Akataka wewe umtajie zile haja zako na umnyenyekee yeye kwa kumwomba akusaidie katika zile haja zako kwa man dha yasaluni fa uutia hu, nani yule ambaye ananiomba mimi nimpatie unataka gari unataka ulimwengu unataka nini chochote kana nitotaka bora kiwe ni kitu chaheri Allah subhanahu wa ta'ala atakupatia amka usiku Allah subhanahu wa ta'ala Mandha za ladhi yastaghfiruni lahu ni nani yule ambaye ananiomba msamani msamehe haya Allah anayanadi wakati huo wa usiku unapoteremka katika himbingu ya dunia kwa ni wakati mzuri watu kuutumia kwa ajili ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala hatta yatlu' al mpaka ichomoze alfajiru Allah na nani? Nani mwenye haja kadha? Nani ambaye ananiomba? Nani ananiomba msamaha? Nani ataka kadha nimsaidie? Kwa hiyo tutumieni wakati kama huu sababu sifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika wakati kama huu. huwa yanzilu kama yasha. Ana kama vile anavyotaka. Atujua teremka vipi? Imani tunajua kwamba tunaamini kwamba anateremka vipi Allahu Ala. ويفعل ما يريد نا فاني ليل انا لوتا انا لوتا لما يريد انا فاني ليل انا لتاك. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حانم فنوكي الله سبحانه وتعالى hakuna chochote kinachofanana na Allah subhanahu wa ta'ala na albasir ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona allah jalla jalal tutakomea hapa insha allah allah subhanahu wa ta'ala tujalieni min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa alhamdulillah